Запросили його до юрти, запропонували куми, сусиру, баранини. Данило їв, дякуючи за запрошення і їжу. Не казав про себе нічого, доки не доїв усього, не наситився, і господарі не побачили, що гість поїв і може спочивати. Тоді, подякувавши, Данило розповів, що недоля привела його у ці краї, бо він був у полоні в Ташкенті а тоді тікав та невдало, і потрапив ще у джунгарську неволю, і ось вдалося втекти, і простоє він у Бухару, а тоді додому, у свої краї. Розповідав про свої пригоди в ташкентському полоні детальніше, менше про джунгарів, але ні слова не казав про Айдара, ні про його родичів. Але згодом сказав – що зустрічав одного кипчака з їхнього аулу, сина Багенбая-Батира, на ім'я Айдар. Запанувала тиша. Ніхто не зронив ані слова при цьому імені. Данило мовчав, вичікуючи. Врешті старий кипчак сказав похмуро і сердито. Це проклятий чоловік з нашого роду. Ми не вважаємо його своїм. Він зрадив нас, перейшов на бік ворога. Підло намагався вбити нашого виначальника, та, на щастя, це йому не вдалося. «Дивно!» – знизав плечима денило «Я, власне, ціткав і Зіндану в Ташкенті разом із ним. Це чудовий товариш, був і сміливий воїн, Потім наші шляхи розійшлись, і мені отак одразу і знову пощастило. Якби ми були разом і далі, хто зна, може все було б гаразд. І я не потрапив би знову у біду. Він зрадник, це напевне. А втім, я говорити про нього не хочу. те навряд чи хто захоче тепер. Він накликав біду на всіх нас. Хай буде проклятий. Чому ви так певно говорите, що він зрадник? Я ж кажу вам, що він тікав разом зі мною із Ташкента, чужинцю. Ти не знаєш наших звичаїв і наших справ, хоч і навчився нашої мови. Я старий і кажу, що знаю. А більше хочеш, попитай у його родичів». Старий підвівся і Данило, і собі підвівся з місця. А його мати, вона, мабуть, цікавилась би. Його мати померла. Слабка була жінка. Тільки народила Багенбаю ще одного сина. Та й того такого. Отож узяв талангутку в дружини. А батько його, Багенбай, був славний батир і синів мав чудових. Загинули нещодавно в бою із джунгарами. Токжан, відколи почула, що загинув Айдар, думала, що загинув під Ташкентом, зовсім захворіла. А за кілька день після звістки, що загинув Багенбай і троє його синів, і Від інших жінок зовсім змарніла і незабаром померла. Касим Султан сам приїхав до нас тризну, справляли за померлими таку, що пам'ятатимуть недовгі часи. А що милостивий чоловік, то, незважаючи на малу дитину, узяв одразу ж одну із водів Багенбая собі у дружину наймолодшу? Отакий от Касим Султан. А на нього цей негідник ще й руку заніс. Зрозуміло, що намовили його, підкупили вороги. Але ж, де вони могли його підкупити, коли ж разом втекли із в'язниці? Де могли, там і купили. Тим більше тут. Аже коли таке про нього повелося, пішла ще і чутка, що цей нещастивець. «Мав негідний зв'язок із молодшою дружиною свого батька. Ну як?»